Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fid-dhalal. Ikhwani fill-din, a'azukum wa qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ke-166 Lakinnallahu yashhadu bima anzala ilaika namun allah mempersaksikan dengan apa apa yang diturunkan kepadamu ini tasliyah kepada rasulnya alaihi salatu wassalam tasliyah menghibur hati rasulullah sallallahu alaihi Wa ala alihi wasallam Tasliyah Kemarin Ketika mereka Menuntut kepada Nabi Muhammad A.S. Coba turunkan kitab sekaligus Dari langit Kami mau lihat Kalau engkau benar-benar rasul turunkan kitab Allah beri tasliyah Bahawa Maklumi aja. Mereka memang orang-orang jelek Dari dulu mereka menuntut nabi-nabi, bahkan sampai membunuh nabi-nabi. Itu karena tuntutan-tuntutan mereka. Padahal kepada nabi yang mereka imani, apalagi kepada kamu. Nabi mendapatkan dari Allah Taala pembelaan dan tesliyah. Kemudian juga dikhabarkan kepada nabinya dan menjawab mereka bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW wahyu bukan sesuatu yang baru pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya disebut oleh Allah nabi-nabi yang istimewa yang mereka kenal nabi Ibrahim nabi Ismail nabi Ishaq dan Yaqub Asbat Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dauda Zabura kemudian yang ketiga Allah berikan tasliyah berikutnya tetapi Allah mempersaksikan engkau. Jadi jangan khawatir. Allah menjadi saksi atas apa yang diturunkan kepadamu wa kafa billahi Dan cukup Allah sebagai syahid, sebagai saksi. Anzalahu bi ilmih. Allah turunkan dengan ilmu. Yani Allah turunkan apa-apa yang mengandung ilmu wal malaikatu yashhadun Demikian pula para malaikat-malaikat juga mempersaksikan biarkan mereka mereka yang tidak percaya kepada kamu mereka-mereka yang menuntut kamu mereka-mereka yang enggan percaya kepada kamu biarkan mereka Allah menjadi saksi atasmu dan malaikat-malaikat juga mempersaksikan atasmu Wakafahillahiy shahida dan cukup Allah sebagai saksi. Berkata Syekh Saadi rahimahullah, lama dzikra, an Allah awha' ila Rasulihi Muhammad shallallahu alaihi wa alaihi wasallam, kama awha' ila ikhwanihi min al-Mursalin, akhbaru hina, bishahadatihi Taala Ala risalatihi Setelah menyebutkan bahwa Allah Mewahyukan kepada Rasulnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam Sebagaimana Allah Wahyukan kepada Nabi-Nabi sebelumnya Kepada para Rasul sebelumnya Maka Allah khabarkan pula Di sini bahwa Allah Mempersaksikan Atas Risalah Kenabian beliau Atas sehah Ma ja'abihi atas kebenaran apa yang dibawanya. Anzalahu bi'ilmih. Diturunkan dengan ilmu. Ini mengandung ihtimal. Beberapa kemungkinan. Di antaranya, kata Syekh Sa'di, Yahtamil an al murad anzalahu mustamilan ala ilmih. Diturunkan dengan ilmu yang diturunkan membawa ilmu. Diturunkan dengan ilmu yang ada padanya. Ayyakunal <tug t republic> murad bahawa mungkin saja yang dimaukan adalah anzalahu mustamilan ala ilmi. Diturunkan wahyu yang mencakup ilmu. Ayyafihi minal ulumil ilahiyah. Yani di dalamnya, di dalam wahyu yang Allah turunkan Mengandung ulumul ilahiyah Ilmu-ilmu ketuhanan Tentang Allah Kaisaannya Tauhidnya Rububiyahnya Uluhiyahnya Asma dan sifatnya Itu ulumul ilahiyah Dan mengandung pula ilmu-ilmu yang merupakan ilmu Syariah, al-ahkam al syariah, yang ini halal, yang ini haram, yang ini wajib, yang ini sunnah, anjuran, yang ini diperintahkan, yang ini tidak diperintahkan, ahkam syariah. Walaupun esmal akbar gaibiah dan juga berita-berita gaib. Yang tidak mungkin kita ketahui dengan panca indera kita. Mata kita tidak mungkin melihat. Telinga kita tidak mungkin mendengar. Pikiran kita tidak mungkin akan sampai ke sana. Tangan kita tidak bisa meraba, Lidah kita tidak bisa menjilat seperti apa rasanya. Itu perkara waib. Yang tidak bisa diraba dengan seluruh panca indera kita. Maka jalan satu-satunya hanya khabar ilahiyah, hanya berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faman amana bihi fahuwa mu'min, waman kafara bihi fahuwa kafir. Yang percaya, maka dia mu'min. Kalau enggak percaya, berarti kafir. Beritanya hanya dari Quran sehingga ciri-ciri al muttaqin ciri-ciri muttaqin -ciri yang Allah katakan hudan lil muttaqin manhum alladhina yu'minuna bil ghaib yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib yang Allah khabarkan kalau <tose> mereka <tose> yang bukan mu'minin setiap dikasih berita-berita ghaib Minta bukti yang bisa mereka lihat Mana buktinya Saya pengen lihat Oh gak bisa dilihat Saya pengen dengar suaranya Oh gak bisa dengar suaranya Kalau gitu saya ingin meraba Dengan tangan saya Gak bisa ya, Kalau gitu gak percaya Padahal Otak yang ada di kepalanya Gak bisa dilihat Berarti kamu gak punya otak Loh saya punya Apa kamu lihat Ya enggak sih Kamu dengar Enggak sih Kamu bisa rapat di tangan tanganmu Gak bisa Ya berarti gak punya otak Gak bisa dirampak Gak bisa dilihat Gak bisa didengar Kalau mereka bilang Tapi kan ada bukti-buktinya Saya bisa berhitung Satu sama satu sama dengan dua Berarti ada otak Bukti-buktinya, maka keberadaan Allah juga, bukti-buktinya banyak. Lebih banyak lagi dari apa yang kamu katakan tentang otakmu. Kenapa gak percaya? Dengan alasan kami gak lihat. Arinallah hajah ratan. Perlihatkan pada kami Allah secara terang-terangan jelas dengan mata kepala kami. Astagfirullah. Dungu dia. Dia tidak tahu bahwa dirinya lemah. Melihat cahaya yang terlalu silau saja Dia gak bisa mampu melihatnya Apalagi melihat Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Musa alaihi salam pernah berkata kepada Rabbinya Meminta Aku ingin melihat engkau ya Allah Maka Allah jawab Lantarani Engkau tidak akan bisa melihat aku di dunia. Walakin undur ila al tapi lihatlah ke gunung itu. Kalau gunung itu tetap kokoh, engkau bisa melihat aku. Tapi kalau gunung itu hancur luluh, berarti engkau tidak akan mampu melihat aku. Falamma tajalla lil-jabal ja'alahu dakkah. Ketika Allah perlihatkan dirinya kepada gunung, gunung itu runtuh. Wahar Musa saiqah dan Musa tersungkur tidak sadarkan diri melihat kehancuran gunung seperti itu. Kudengar terlembat kepada Allah subhanahuwataala Minta ampun atas permintaannya. Sedangkan Yahudi dan orang-orang kafir sejenisnya. Tidak mau percaya kecuali kalau melihat sendiri. Tidak akan percaya kalau tidak mendengar sendiri dengan telinganya. Suara Allah kayak apa. Dan seterusnya dan seterusnya. Faha ulai dhullal. Izan manhumul mu'minun. Kalau begitu siapa kaum mu'minin? Siapa al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil-ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada hal-hal ghaib. Maka sumber berita tentang hal-hal yang waib adalah Al-Quran dan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam as-sajil masdug yang jujur terpercaya yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala lain tidak hanya dua sumber ini saja. Aib apa isi Quran? Allah waihukan kepada nabinya wahyunya yang biilmin, mengandung ilmu, ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya. Ilmu tentang hukum syariat, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang diwajibkan, mana yang dilarang dan seterusnya. Dan ulum al-ghaibiyah dan akhbar al-ghaibiyah, berita-berita gaib. Seperti tentang surga, tentang neraka, tentang masyar, tentang timbangan yom al-qiyamah. Tentang perhitungan amal tentang sekian perkara yang akan terjadi nanti setelah kebangkitan dan ketika di alam kubur. Rabbana alaihi wasallam. Itu mana Azza bi ilmin. Allah turunkan dengan ilmu di dalamnya. Allah turunkan dengan wahyu-wahyu yang syarat ilmu di dalamnya. Fina al-amur al-ghazima, faina al-amur al-ghazimta, illa al-kawas. Karena perkara-perkara besar tidak akan bisa mempersaksikan atasnya, kecuali al-kawas orang-orang khusus. Kamal Allah Taala fi syahadat iyalat Tawhid, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Membicarakan tentang saksi-saksi Yang mempersaksikan Tentang tawhid La ilaha illallah Siapa saja Yang pertama Yang maha kuasa Maha tinggi, maha mulia Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Berikutnya siapa Malaikat-malaikatnya Berikutnya siapa Yang mempersaksikan la ilaha illallah أولئك الذين آمَنوا واتّقوا وعملوا الصّالحات واتّقوا الله لَنَهْبُوا أَنفُسَهُمْ وَلَا يَجِدُونَ مِن دُونِهِ مَعْلُومًا مَّن يَشَاءُ وَمَن يَشَاءُ وَمَن يَشَاءُ وَمَن يَشَاءُ وَمَن يَشَاءُ وَمَن يَشَاءُ وَمَن يَشَاءُ وَمَن يَشَاءُ وَمَن يَشَاءُ وَمَن يَشَاءُ telah mempersaksikan Tauhid La ilaha illallah Allah sendiri La ilaha illallah Wal malaikah Dan para malaikat-malaikat Wa ulul ilm Dan para ulama Ahlul ilm Adapun juhala Adapun gawgah Adapun mereka-mereka yang dalam keadaan hanya di permukaan saja, tidak mengerti sama sekali dalamnya, maka mereka enggak akan bisa, enggak akan mau mempersaksikan yang mereka tidak tahu. Bagaimana mungkin orang tidak tahu akan mempersaksikan? Apa kaidahnya kemarin? Apa kaidahnya kemarin? Hah? Yang bahasa Arab dulu. Kalau Saudara tidak kenal maka tak sayang. Hah? Pesannya? Nah, barakallahu fiikum. Man jahila Siapa yang tidak tahu akan memusuhi. Ah, masa iya? Enggak mungkin. Enggak masuk akal. Masa bisa seperti itu? Menentang karena tidak tahu. Setelah tahu, oh. Setelah tahu, oh. Apa maknanya? Oh, Ternyata benar ya? Setelah tahu. Maka barakallahu fikum. Ahlul kitab nanti ketika matinya, ketika dicabut nyawanya. Mereka akan berkata, oh ternyata benar. Apa yang dikatakan oleh muslimin? Ternyata benar. Tentang Nabi Muhammad SAW. Dia ya, terlambat. Terlambat. Tidak akan dimaafkan kekafirannya. Akan dicampakkan dalam meraka khaulidina fiha abadah. Demikian pula dengan makna kedua ahlul kitab di akhir zaman. Ternyata turun Isa. Dengan ciri-ciri yang mereka kenal. Dengan ciri-ciri yang kita kenal. Yang dikhabarkan wajahnya oleh Nabi SAW. Dan dikhabarkan pula oleh mereka-mereka. Benar-benar Isa alaihissalam. Oh ternyata iya Nabi sebelum mati. Wmaqtaluhu wmasalabuhu, walakin shubbihaluhu. Oh, balrawahulillahu ilaih ternyata benar Allah angkat Isa ke langit dalam keadaan hidup dan akan turun di akhir zaman. Alhamdulillah kalau makna kedua mereka masih sempat beriman, menerima Islam. Dengan saksi dari Nabi mereka sendiri, Nabi Isa alaihissalam. Ikhwan Ibn Azza wa siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah? Allah, malaikatnya dan para ulama. Orang-orang bodoh, orang-orang dungu, orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Jangan diharap mereka bisa mempersaksikan. Karena mereka sama sekali tidak paham, sama sekali tidak mengerti. Shahid Allah, la ilaaha illahu, wal wa al wa aulul ilm, wa aulul ilm qawiyyan bil qist, la ilaaha illahu, wa azizul khaqim. Kalau Allah sudah mempersaksikan, cukup. Butuh persaksian dari mana lagi? Ini tasliyah dari Allah Taala. Wahai Rasul! Ngapain minta pengakuan mereka Allah sudah mempersaksikan kamu Lakinillahu yashhadu Bima anzala ilaik Anzalahu bi'ilmin Tadi disebutkan ihtimal, kemungkinan Maknanya adalah Turun dengan ilmu Artinya di dalam apa yang diturunkan ada ilmu Kalau ihtimal berarti ada ihtimal lain kan Nah mungkin beliau menganggapnya marjuh maka beliau tidak bawakan. Nah, iya berarti kemungkinan kedua. Wayah Tamil, maka saya katakan bahawa namanya ihtimal biasanya ada ihtimal yang lain. Wayah Tamil. An yakunul murad, an zalfu sahirun an ilmihi subhanahu wa taala. Yang namanya ihtimal Ima kata wa imma kata Ihtimalul awal Nazalahu bi ilmin Ya'ni syarat ilmu di dalamnya Turun dengan ilmu di dalamnya Turun dengan ilmu tentang Allah Tentang hukum-hukum syariat Tentang Nah Wa yahtamil Kemungkinan kedua An yakunal murad Anzalahu bi ilmin lah Turun dengan ilmu Allah. Dan itu sesuai dengan saksi. Syahid Allah. Walakin. Tetapi. Lakinillahu yashhadu. Dan Allah mempersaksikan. Berarti Allah menurunkannya ala ilmin. Allah tahu yang Allah turunkan. Allah lihat. Allah tahu ala ilmihi. Wahyakunu fidalik isyarah watenbih ala wujh isyahadatihi. Makai hafiz yang kedua ini berkait dengan persaksiannya. Bawa turun dengan ilmu Allah. Allah tahu. Allah saksinya. Allah melihat. Ala ilmin yang di atas ilmu Allah. Allah mengetahuinya. Allah melihatnya. Berarti berkait dengan apa? Isyahadatihi dengan persaksiannya. Wa annal ma'na dan bahwasanya makna idza kana ta'ala anzala hadzal qur'an almustamil 'alal awamir wan nawahi bahwa ia 'alimu dalika wa ya'lam halatal ladzi anzalahu 'alayhi jika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an yang di dalamnya mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan dan dia dalam keadaan tahu Mengetahui keadaannya. Diturunkan kepada siapa. Allah pilih. Bukan kebetulan. Rasulullah SAW dijuluki Al-Mustafa. Orang pilihan. Alladzina stafayna min ibadina. Orang-orang yang kami pilih, kata Allah. Dan tidak salah. Jangan seperti mereka-mereka mereka Yahudi. Dan jangan seperti mereka-mereka mereka syi'ah rafidah. Ada kesamaan dalam hal ini Antara Yahudi dengan Syiah Apa itu kesamaan Yahudi dengan Syiah? Sama-sama menganggap Wahyu diturunkan pada orang yang salah Harusnya bukan diturunkan kepada Nabi Muhammad Harusnya kepada kami orang-orang Yahudi Kata Yahudi Syiah mengatakan Harusnya ke bukan kepada dia Tapi kepada Ali Kemudian yang dituduh berkhianat Jibril Yahudi juga sama memusuhi Jibril. Astagfirullah. Bisa begitu birirnya antara Yahudi dengan Syiah Rafaullah. Ya Sehingga salatnya Syiah menyatakan khonal amin, khonal amin, khonal amin di akhir salatnya. Yang maknanya telah berkhianat Jibril, alamin, telah berkhianat Jibril, alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ala ilmin dengan ilmu Allah yang maha mengetahui siapa yang pantas diberi wahyu. Allah yang maha tahu siapa yang pantas diberi wahyu dan diangkat sebagai utusannya sebagai rasulnya. Wa ya'lam halakal ladzi anzala dan tahu pula bagaimana penurunannya, keadaan bagaimana diturunkannya juga Allah tahu. Wa annahu da'an nas ilaihi dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya beliau mengajak manusia kepadanya. Faman ajabahu wa saddakuhu kana waliyuh. Maka siapa yang menyambut ajakannya. Dan membenarkannya. Maka mereka lah wali-wali Allah. Waman kadzabahu dan siapa yang mendustakannya. Wa'adahu dan memusuhinya. Kana aduhuh. Maka dia jadi musuhnya. Wastabaha malahu wadamah. Yang kemudian dihalalkan darahnya dan hartanya. Allah Taala yumkinuhu, yumakkinuhu, yuwali nasrahuhu, yujibudawatih. Allah Subhanahu wa Taala yang mengokohkan beliau. Dan Allah pula yang membelanya, Allah pula yang memenangkannya, Allah pula yang mengabulkan doanya dan sebaliknya Allah biarkan musuh-musuhnya yukhaddil a'daa'ahu membiarkan tidak menolong khadala mananya membiarkan tidak menolong musuh-musuhnya wa yanzur awliya'ahu justru Allah menolong <tuh> wali-walihi idzan barakallahu ihtimal awal wa ihtimal al-thani tidak tanakud tidak bertentangan Allah memang mengetahui yang diturunkan Dan Allah memang menurunkan Ilmu di dalamnya Izanal ihtimal lain Dua ihtimalnya tidak bertentangan Kalau tidak bertentangan Maka terima dua-duanya Benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui men Diturunkannya wahyu Kepada siapa Bagaimana dan seterusnya dan juga Allah menurunkan padanya wahyu berisi ilmu. Kalau Sheikh Asy'adis lanjutnya, rahimahullahu Taala, fahal tujad syahadatun, alhamdulillahih syahada wa akbar. Apakah ada persaksian yang lebih besar, yang lebih agung? daripada persaksian Allah sendiri wala yumkinul qadah fi hadhihi ash tidak mungkin bisa dicacati tidak bisa digugurkan enggak bisa dikalahkan persaksian ini illa ba'dal qadah bi'ilmillah kecuali kalau dia menganggap cacat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala astagfirullah Persaksian Allah ini tidak bisa digugurkan, tidak bisa dibatalkan. Dan tidak bisa dicerca, tidak bisa disalahkan. Mengapa? Kalau engkau mau menyalahkan, berarti engkau menyalahkan ilmu Allah. Menyalahkan pengetahuan sifat keilmuan Allah. A'udhu billahi Kita berlindung kepada Allah dari kekafiran. Ikhwan ibrina azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah Maka tidak ada lagi persaksian yang lebih besar daripada persaksian Allah Subhanahu wa taala karena didasari ilmu Allah didasari kekuasaan Allah didasari hikmah Allah didasari khabar ya khabar yang Allah ketahui Kalau tidak terima persaksian ini berarti menuduh Ilmu Allah, Kudratullah, Hikmatullah Dan khabar dari Allah Dan juga Allah memberitakan persaksian berikutnya Dari para malaikat-malaikatnya <tuh> Atas apa yang telah diturunkan kepada Rasulnya Malaikat juga bersaksi Likamali <tuh> imanihim Karena sempurnanya iman para malaikat walijalalati hadal masyhudi dan karena mulianya yang dipersaksikan tersebut Ini Rasulullah sallallahu karena mulianya, mulianya nabi yang dipersaksikan tersebut fa umurul azimah karena perkara yang besar tidak dipersaksikan kecuali oleh yang maha besar dan oleh makhluk makhluk yang istimewa. Di sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, syahidallah annahu la ilaha illahu dan dipersaksikan oleh malaikatnya wal malaikatu dan juga oleh manusia-manusia yang istimewa yaitu al ulama wa ulul ilmi qaiman bil qist. Mereka menegakkan keadilan wakafa billahi shahida dan cukup Allah sebagai saksi. Jazal tawfiq wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la illa ant assalamu alaikum wa rahmatullahi